29. fejezet Egy egész óra eltelt, amíg nélten az első szirénákat meghallotta, de aztán jöttek csőstől. Bár nem mert kikukucskálni, szinte látta mag előtt, ahogy tucatnyi rendőrautó száguld végig az utcán, és kuméig hangosan csikorognak, ahogy az éles kanyaroknál kifarolnak. Búhó helyről egy lakóház külső lépcsőházából látta, amint a rendőrautók forgó villogóinak fénye,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 még védtelenebbnek érezte magát, névén az egyetlen, aki megzavalta a párás éjszaka sűrű csendjét. Attól való félelmében, hogy észreveszik, végül bement a falfürkákkal teli lépcsőházba. Mivel a járda szintje alatt és öt bádokkóka mögött lapult, az utcáról nem láthatták, ám nem sokára kivilágosodik, és akkor védtelen lesz. Nem tudta, mit évő legyen. Az, hogy fusson, amerre lát, vagy hogy újból elkössen egy kocsit, már nem volt megvalósítható. A nap már elkezdte vörösre festeni az ég alját. És persze semmi esetre sem maradhatott ott, ahol volt. Dögöljön meg az összes saru, keselget. Ha csak a saját dolgukkal törődnének, már rég a határnál lenne, és a kanadai rendőrök kijátszásával lenne elfoglalva. Ismét szétáramlott benne a reménytelenség régi érzése,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 Ám amikor újabb szélén hasított bele a korahajnali csendbe, összeszedte a bátorságát, és lenyomta a pincajtó kilincsét. Nagy szerencséjére nyitva volt. Valán mélyen aludt, csak a hatodik telefon csörgésre riadt fel. Olyan volt,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 A föléhez emelte a hallgatót és belemargott. Michael. Hello, Warren, így Jed. Köszöntette az ismerős és nagyon is friss hang. De, Jet, nálad a óra? Fél hat felé jár az idő, figyelj! Múlt éjjel fontos dolgok történtek. Fem vagy már annyira, hogy felfogd? Warren teljesen magához térítette Jet izgatott hangja. Ülő helyzetbe tornázta magát az ágyon és felkapcsolta a lámpát az éjjel szeknényen.